Купайло, постарію, пора йому на спочинок. Підпалімо Купайло, підпалімо Марену. Хай очиститься у священному вогні. Чуєш, Кию? Скоро на небі зійде зоря. Справді було далеко за північ, всі притомилися. Час кінчати грища і розходитися по домівках. Всі дивились на Кия, що він скаже. Ну що ж, підпалимо купайла, гукнув кий. Грайте, танцюйте, співайте. Веселіться, ставайте в коло. А я під ідолів підкладу вогню і шепнув цвітанці. Побудь без мене. Потанцюй з дівчатами і хлопцями, я не забарюся. Він побіг до вогню, що вже пригасав а цвітанку підхопили під руки стомлені подруги отроковиці і закрутили в останньому швидкому танці, що мав продовжуватися, аж поки не згорять Купайло і Марена. Тим часом Кий вихопив з багаття палаючий смолоскип і підпалив спочатку ідолище купайла, а потім Марени. Суха солома і соснові лати, з яких вони були зроблені, спалахнули, мов свічки – Золоте полум'я з тріском і гоготанням шугнуло у темне високе небо, галявина поширшила. Темрява відступила. Довкола палаючих ідолів завихорилися у нестримному дикому танці сотні хлопців та дівчат. У відблисках кривавого світла наготіли бронзові обличчя, білі сорочки, розмаяні парубоцькі чуби і заплетені дівочі коси. Побрязкували металеві прикраси, гула під ногами тверда, вичувана земля. Все перемішалося. Навіть княжеч Чорний Вепр із своїми воями був затягнутий у цей бурхливий вир. І забувши про свою князівську гідність, стрибав, кричав і товк ногами землю на рівні зі всіма. Так тривало довго, аж поки ідули ще згоріли зовсім, і на галявину упала темрява. Тоді Кий підкинув у вогнище оберемок сухого хмизу, і коли по ньому поповзли свіжі язички, полум'я гукнув. «Веселіє закінчилося! Час додому, друзі!» І очима пошукав цвітанку. Дівчини ніде не було. Стривожений кинувся до сестри. «Де, князівна, лебідко?» «Десь тут», – відповіла та. «Не видно. Ну як же? Сама бачила її нещодавно». Кий глянув поверх голів. Ніякої відповіді. Задихані, перевтомлені дівчата і порубки поволі заспокоювалися, улягався гамір. «Цвітанко!» – знову гукнув Кий. На поклик з'явилися вої, надійшов хорив із малушкою, прибіг стривожений ясен. Перегодя, ведучи за руку рожану, виринув з лісу щек. «Що сталося, Києю? Ви не бачили цвітанки?» Всі мовчки перезирнулись, ніхто не бачив. Київ відчув, як попід серцем Війнуло крижаним холодом, що з дівчиною йде вона? Чи не схопив її лісовик? Та не затягнув у непролазні хащі, або водяник, у чортори, або... Тут він помітив чорного вепра. Княжич стояв, склавши на грудях нахрест руки, в оточенні своїх воїв, і весело сміявся, вої теж реготали. Один з них розповідав щось смішне. Чорний вепр. Яким оком дивився він на цвітанку, і як отроково це боялася його? Чи не його це рук діло? зникнення дівчини. Підкинутий у вогнище хмиз спалахнув і яскраво осяяв усю галявину. Скориставшись цим, кий оглянув поглядом дівчачі обличчя. Марно, немає князівни. «Цвітанко, озовися, гей, гей, гей, цвітанко!»